Lördagen den 18 april är nog en glädjens dag i många svenska hem. Äntligen får kaffet säljas fritt igen. Därmed försvinner vårt sista ransoneringskort. Under den här ransoneringen, som har pågått i nästan fyra och ett halvt år, har vi för 520 miljoner ransoneringskuponger fått 130 miljoner kilo kaffe. Lagda efter varandra skulle de kupongerna räcka halvvägs runt jorden, berättar byråchefen i jordbruksnämnden Georg Hulting. Till slut ber jag att få göra ett viktigt påpekande. Spar på personkorten. Förhållandena i världen är tyvärr oroliga. Och personkorten måste därför finnas kvar i beredskapssyfte. Spar dem alltså noga. En vecka senare släpper för övrigt bränslekommissionen varmvattnet i hyreshus helt fritt. Den 18 maj blir en historisk dag då emballagefabriken Åkerlund Rausing lanserar Tetrapack- Papperspåsar för mjölk, något man viskat om länge. Nu presenteras lösningen på besvärliga transport- och förpackningsproblem. Längre hållbarhet och lättare att bära hem i shoppingväskan. Världens första automatiska biltelefon provas i Stockholm under året med sladd, riktig telefonlur och nummerskiva. I Värnamo väcker den världsberömda arkitekten Bruno Mattson stor uppmärksamhet med det glashus han har byggt. På så sätt kan man bo mitt i naturen och med de nya treglasfönstren bevisa Bruno Matsen att det mycket väl går att bo i glashus även i vårt nordiska klimat. Papper till mjölk och glas till hus. Hur går det till egentligen?